hoofstuk 289 Geselligheid in Joosef'se huis, waar die biere en hulle kinders dit na hulle sin het. Die kinders op die dakterras, Zeenon breek sy nek, die opweking van die ontslapene, getuinis van Zeenon oor Yahshua, Yahshua waarske Zenon. Na een kort tykie die liefde die kinders van die biere toch weer na Joosef'se huis getrek, net soos ook hulle ouwers. Vooral op die voorsabbate, waarop ‘n mens voorsmiddags weinig weinig of glad nie gewerk het nie. Die voorsabbate is nou die dag voor die sabbat, dis nou een vrijdag. Een keer op so'n voorsabbate het daar verskye buren met hulle kinders na hulle toegekom. Die meisies het graag die vijf meisies van Serenius besoek, wat vir hulle goeie geselskap was, omdat hulle baie vriendelik, mooi en eiwerig was, en van alles baie goeie kennis gehad het. Vir die jong jongseens echter was die liewe opgeruimde Yahshua in elk geval boe alles, want ten eerste het hy aan hulle verskillende uitermate sin, sinvolle speelikies gewaas, waar die jongseens baie vermaak het, en ten tweede het hulle dikwel sulke ontroerende verhalen in die vorm van gelijkenisse vertel, so dat die kleinkinderkies aandachtig geluister het. Hierdie keer echter was die daksolder, dis nou die dakloose vloer van die huis, wat met die balustrade omgewe is, as speelplek gekies, om die grond een bykie vochtig was, en as gevolg van die voorafgaande onweersbuie. Een rakie het daar baie rustig gegaan, want die klein jasua het verskye baie boekoerlijke verhale vertel, maar ten die aand het het levendiger op die solder geword, want Yahshua het een speelikie met ‘n dobbelsteentje georganiseer, waarby af en toe gespring moes word. Onder die twaalf aanwezige jongseens was daar echter ook een sekere Zenon. Hy was grootdoenerig en wou die spaarpennings van sy medespelers wat hulle saamgebring het door allerlei halsbrekende producties en weddinskappe daar van hulle afwend. Ook nou het hy so in weddinskap en toerke in die werk gestel, en dit het daaruit bestaan dat hy elf pennings neergesit het, weliswaar teen die wil van die meester Yahshua in, waarby dit daarom gegaan het dat hy drie keer op die lening van die daksolder sou kon loop, sonder om sy balans te verloor. As dit om geluk het om drie keer daar om te loop, dan moes die ander elf kinders wat toegekijk het, nog elf pennings by sy eie elf pennings toevoeg, maar as hy sy balans sou verloor en val, dan sou hy sy elf pennings verloor. Die ander jongsjens het dit gedoen, en Zenon het dadelijk op die leening gespring. Hy dadelijk een bykie duislig geword, sy eeuwig verloor, en na benede op die grond geval, sy nek gebreek, en was so op die plek dood. Toe die ouers van die gestorwe jongseen vol verdriet en toren na boop die gekom en het jassoa gegryp en wou mishandel. Maar jassoa het homself van hulle losgeruk, na benede na die gestorwe seen gehard en daar baie luid geroep, Zenon, staan op en getuig van my voor jou blinde ouwers of ek jou na benede gegooi en gedood het. Onmiddellik het die dooie jong sien reg op gesit en gesê, O meester, eet my geen sins na benede gegooi en gedood nie, maar my wensbejaag en my skandelike haas het daar aan skuld. Omdat hierdie sonde my gedood het, het jy, o meester, na my te gekom en weer aan my die lewe gegee. Toe die ouwers van zoon hierdie getuinis gehoor het, het hulle onmiddellik voor Yahshua op hulle knie neergeval, om Elohimse kracht in die kynkie Yahshua te aanbid. Maar Yahshua sê echter aan Zenon, laat het die les vir jou wees, en speel voort aan die meer dergelike speelikies, wat die dood kan veroorzaak nie, en bedink dat ek jou dit afgeraai het. Zenon en sy ouwers het van groot dankbaarheid geween, en toe na hulle huis gegaan, Dit was terloops in profetiese verwysing na die latere Judas Iskariot, soos dit maklik te herken is.